Jamen, jeg kan altså bedst sige duften af harpings, for det har jeg duften før. Forstår du det? Her kommer så andet afsnit med Thomas Christensen. Jeg synes ikke, at jeg behøver at sige så meget mere, inden at vi fortsætter snakken. Rigtig god nyt Hvordan har det været som kommentator og følge lige præcis de her år, som du har været med? Altså, jeg føler mig vanvittigt privilegeret og dybt taknemmelig over og få lov at have fået den tid med, med herlandsholdet. Jeg tænker meget, meget ofte tilbage på mine forgængere, på Morten Stig Christensen, på Anders Dan Nielsen, som jo sad og kommenterede det her herrelandshold, og fik rigtig mange fjerdepladser. Der kom også et par bronzemedaljer, men som ikke fik det her med. Altså, mm. æh, og jeg bliver hovedkommentator på, på herrelandsholdet i 2007, hvor hvor kan man sige det folkelige eksploderer med Lars Møller massen scoring, mod Island der nede i Hamborg mm. og allerede året efter der får man lov at opleve at Danmark øh, vinder guld og så har jeg jo også sådan, altså det der, når jeg tænker tilbage det er, altså, jeg har også sådan, jeg fik så også lov at opleve Mikkel Hansen og Niklas Landin altså jeg fik jeg, jeg var med hele vejen mm. så næsten da de spiller jo så videre selvom, selvom jeg stopper men men, men men det er jo også noget jeg tænker det var jo også en generation af nogle spillere, som vil kommer det nogensinde igen? Det, mm. det, det ved man jo ikke. Altså, det, det, det er jo verdens bedste på hvert sit felt. Så det er jo, der er rigtig, rigtig mange ting, hvor man nogle gange stopper op og tænker, hvor har du også været heldig, Thomas Christensen. Mm. Ja, og I havde, ja, som du selv siger, Thomas, så har I jo næsten debut på landsholdet samtidig. Altså, så I, I, I fulgtes uh, ad siden, siden 8 i hvert fald, ikke? Jo, jeg, jeg, jeg kan faktisk... Hvad, hvad får du det debut, Niklas? I 8? Mm, ja, slut rundt 9. Ja, altså man, man, man, træ, træningskamp ja. i november 8, tror jeg. Ja. Og jeg ja. tror, at Mikkel får, får i, i, i, også i efteråret 7 eller sådan noget. Så det, det, det, er, jo, det er jo lige mm. den periode, at, at de begynder at komme op. Ja, og nu, og nu nævner du selv, at, det, at du har været, været det sammen med Bent Nygård. Der har været mange sådan sjove... Øh, interne ting mellem jer, man har kunne følge undervejs nogle små vedemål og sådan noget. Hvordan er forholdet til Bent Nygård og hvordan har I ligesom fundet, fundet jer til rette i at være et makkerpar? Ja, det er, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi altså, jeg kan jo godt huske, den første gang, vi skulle ud og kommentere sammen, hvor jeg tænkte, her, det er ham der, der altid er, han er lidt sur. Jeg kendte jo kun Bent fra tv-skærmen. Altså, og der kan man jo godt blive forhåndsindtaget. Men det tog ikke ret lang tid at finde ud af, at inde bag det der overskæg, der er en fantastisk mand, og han er sindssygt sjov at være sammen med. Så ret hurtigt fandt vi egentlig, fandt vi egentlig, egentlig et, et godt makkerskab. Men det blev jo først, altså, vi blev først rigtig, rigtig tætte i 2006, ikke? Altså, vi, vi har jo også kommenteret damerne øh, i sidløbende med, med herrene, så vi har jo været... Mm. vanvittig mange timer sammen. Yeah. Og der er jo øh, altså der er jo næsten 20 års aldersforskel på os, så, så det har jo været sådan lidt, lidt, lidt far og søn. Øh, mm. Og der er jo selvfølgelig, altså vi er jo vidt forskellige personer. Men vi har fundet ud af at få det her til at fungere, og vi ved, at vi kender hinandens uh, særheder, og så er vi på hver sit felt perfektionister. Ja, okay. Og selvfølgelig har vi lavet fejl, og vi har lavet mange fejl, og vi har også taget fejl. Men, men vi har i hvert fald forsøgt og være så godt forberedt som muligt. Så det altså, altså bortset fra min kone, så er Bent jo den, jeg har været mest sammen med de sidste 20 år. Altså Når det er været OL-år, så, så har vi jo nogle gange været på hoteller 3-3,5 måned med, med håndbold på et kalenderår. Det er mm. lidt voldsomt. Det ringer vel også ind i dine ører, Niklas, i forhold til Lasse. Ja, bortset fra jeg tænker ikke, at Thomas og Bent de ligger i dobbeltting sammen. Det har vi aldrig gjort <laughs> <laughs> trods, alt, trods alt I har jo også forskellige roller Thomas Du er jo kommentatoren Og Bent han er eksperten Er det noget I er meget bevidste om når I kommenterer Eller er, er grænserne Ligesom flyttet lidt mere sammen hen over tiden Eller har I stadigvæk sådan Det her det er noget jeg snakker om Og så er der noget Bent snakker om I må også sidde og sådan kommunikere undervejs og kigge på hinanden Og sådan indikere hvem siger nu noget her Ja, og, og det er jo det, der er blevet sådan lidt unikt, det er, at vi kan faktisk kommentere en kamp, nu, uden at kigge på hinanden. Altså, hvor ordene så nærmest fletter sammen. Men ja. Men, men ja, jeg tror måske, at rollefordelingen var, var noget mere markant og klar de første år, vi kommenterede. Og, øh, jeg har jo øh, gennem årene også lært mere og mere omkring spillet og, og, og alle de der facetter, der er i Så det er måske blevet lidt mere flydende. Men jeg vil stadig sige, at det, det er meget let at høre, hvem der har den ene og den, og, og, og den anden rolle. Fordi jeg er ligesom guiden og han er ligesom den, der skal slå ned på ting. Altså hvis der, er, hvis der er et eller andet, hvor hånden skal på kogepladen, og man siger, jamen nu bliver du nødt til at gøre sådan, eller det der, det går ikke, eller hvor er det unikt, jamen, så er det jo ham, der skal tage stilling til det. Det er, jo, det, er jo, det, er, det er jo ikke mig, der skal sidde og sige, nu skal han skiftes ud, eller nu er du nødt til at gøre det, altså, det eller nu skal du gå over i et andet forsvar. Eller, altså, det, det, der, på den måde er, er rollen meget, meget, meget klart øh, fordelt. Men så er det, Men, det er også derfor, at han bliver kaldt lidt det sure overskæg. Ja, og det det, det det gør han jo, fordi at, at Bent jo uh, har den fantastiske evne der, at han tør sige sin mening. Mm. Uh, og den gør lidt en alder en gang imellem, og det tror, altså, det, det, det tror jeg, da alle over på den anden side altså, har, har kunne mærke en gang imellem, så siger det lige smak, fordi hov, den her gang var det mig, der, der måske ikke havde, havde gjort det så godt. Men, men jeg ved jo, at også er en meget ærekære mand, så det er jo ikke noget, altså han gør det jo ikke, for at, at være ondt med nogen, eller, eller noget som han gør det jo, fordi han passer sit arbejde, mm -hmm. Æ, og nogle gange kan folk jo godt blive sture på ham, men som jeg eksempelvis også har hørt fra en Kasper Witt, det er, når man så får det lidt på afstand, så har han jo desværre ret, ret mange gange. <laughs> <laughs> jeg kan i hvert fald huske, Anders Egger, han har også en episode med, med Bent Nygaard, kan du ikke huske det, Niklas, hvor, øh, er det ikke i Egger, hvor han skal ind til ham på kontoret derinde? Er det, jo, er det Bent? Det er, er godt, ja, god, ja. Ja, det det, Det mener jeg nemlig, at jeg kunne huske, at det, der, der blev han også fik han også fed på panden, den kære æggert, øh, fordi, fordi Bent ikke synes, han var god nok, simpelthen. Øh, mm. Så vidt jeg lige husker fra æggerts historie der. Men hvad er hvad, hvad, hvad, hvad så, når du kommenterer med andre? Er det så øh, sådan lidt irriterende, at man så lige skal finde hinandens roller, eller øh, er det bare nemmere at kommentere med Bent? Altså det er jo meget nemt at kommentere med bend i dag, men jeg vil sige, det er for mig og egentlig også for Bent, det der med at komme ud og skifte en gang. Altså jeg tror simpelthen, vi vil have slidt hinanden op i stumper og stykker, hvis det kun var Bent og mig hele tiden igen og igen og igen. Og jeg synes, det er en befrielse at komme ud og kommentere med andre. Nogle gange skal man lige finde hinanden, men, men, men der er jo også mange, der har været med på et, på et team, Altså på kvindesiden var, var, var Trine Nielsen jo med i en hulens mange, mange år. Hende lærte man jo også at få øh, en, en, en kemi med. Øh, mm. Claus Møller Jacobsen øh, eksempelvis har også været ved os nu i, i rigtig mange år. Ham kan jeg også så let som ingenting gå ind og, og, og kommentere en, øh, en kamp med. Men det er klart, altså det er jo lidt som at, at trykke på en knap, når jeg sætter mig ved siden af Bent, fordi vi, vi, vi ved, hvad der skal ske. Mm. Ja, I ved ja. vel også, hvornår den anden snakker og hvornår den ikke snakker. Præcis. Ja. Og hvis Bent bryder ind så får han øjnene, dræber øjne. <laughs> Er der så nogen... Øh... Jeg tænker, man kan jo godt forberede nogle ting inden en kamp. Der kan være nogle, nogle oplagte ord, øh, sætninger og vendinger, man tænker, man skal bruge, hvis man møder øh, Norge, kan der være noget med en, hvad ved jeg, K-klokke, et eller andet. Øh, er der nogle sætninger, eller nogle formuleringer, som du husker særligt tydeligt, øh, som du har altså? Ud, altså Udbrud. Det kan også være noget, der er kommet fuldstændig spontant i fodbolden, der har man jo hudli-hud, og, og så er der nogle af dem her, hvor du tænker, der sagde jeg skulle det der, og det kom bare... Jeg har aldrig nogensinde skrevet noget ned på forhånd. Aldrig, og kommer heller ikke til det, fordi det, det, det bliver for, for karikeret. Altså det sjoveste er jo, at, at den dag i dag er der jo stadig rigtig mange, der, der, der minder en om den der Lars Møller Madsensko, ja. som jo et eller andet sted blev, blev ikonisk, altså vi har slukket den islandske vulkan, Ja, det er, ikke, det er måske ikke det flotteste ordspil, men det var det, der, var det, der røg ud. Og, og hvad det, hedder, det, det, det røg jo så også rimelig højt op i niveau, fordi vi jo på en eller anden måde gik, gik fuldstændig amok. Men der er der, altså, der, er der mange ordspil, som, hvor man siger, hvor, hvor kom det fra? Mm. Altså, for eksempel, da, da, da Danmark bliver Europamester i, i 2008, der blev det sådan en latterlig nedtælling da, da, da, hvad der, frem mod, at det, det gulv var hjemme. Det er enormt dårligt, når jeg sidder og hører det igen det er elendigt, men, men, men jeg, jeg vidste sgu ikke, hvad jeg skulle sige, fordi kampen var jo ikke spændende. Altså, vi har lige haft Lars Christiansen i semifinalen, ja. hvor, hvor, det, hvor det bare var øh, fri bar til at gå fuldstændig amok, og så førte Danmark med fire der, det vil sige, at der var god tid til at sidde og, og forberede og lige så kunne jeg ikke. Altså, jeg, jeg kunne ikke finde noget, så det blev bare sådan en nedtælling. Ja. Og det, det vilde er, jeg gør det næsten igen i 2012, hvor det er Mikkel Hansen, han dribler op ad banen, og det går langsomt, han er ved at tabe bolden, så bliver det bare sådan noget, Mikkel Hansen, Mikkel Hansen, Mikkel Hansen. <laughs> og det er faktisk også, også bare en, en nedtælling, fordi, hvad skal jeg sige? Ja. Uh, jeg skal lige have styr på, om han scorer eller ej. Ikke? Jo, jo. Hvorimod, altså, hvis vi er i noget ude i det kommentatortekniske, den sekvens, der er i 2012, hvor jeg starter helt nede Frikastet med Kier Lazarov Og siger øh, Det her det bliver en slutrunde Der på mange måder ikke øh, gik Danmarks vej Fordi sådan var det jo altså, får, du, får du sagt det? Det, det, det siger jeg jeg, altså, det her, det her, jeg, siger, jeg siger det her ligner En slutrunde der på mange måder Ikke går Danmarks vej Så er jeg frikastet Og det er Kier Lazarov han kunne i realiteten bare have tyret bolden over mål Så havde Danmark været, været ude ja. Lazarov til Og så kommer det skud Og ned ved foden ved dig, Niklas. Og så alt det der, der sker. Så kommer den! kommer sted Bang! Ud til tof, Videre op. Aflevering. Og så Lindberg. Og så kommer den der. kommer afsted, Lindberg. kommer afsted, Kom, Lindberg. kommer afsted! Kom, Lindberg! Og det er jo bare det eneste, det handler om. Og så, så går Råbund bare. Ja! Ja! Ja! Ja! Lindberg! Niklas i sidste sekund! En Mikkel Hans bold op til Hans Lindberg, den sejr aller sidste sekund! Så ændrede skud! Nej, var det vildt. Fuldstændig vanvittig afslutning, og første gang i kampen af Niklas som for alvor cirko goddag til Kili Lazarov. 33-32 sejr til Danmark over Makedonien. Danmark er i live ved dette EM. Så skal vi bare have endnu en hjælpende hånd i aften. Kom så, Serbien! Men, men, men, men hele det derfra er været helt ned til at accelerere. Sådan der, bare komme for fuld knald. Det er måske en af de sekvenser, jeg er mest stolt af. Fordi det synes jeg faktisk, det, det er kommentator-teknisk fedt. Ja. Altså, det, det, det er en af dem. Det gør ikke noget at høre den igen. Hvorimod de andre, der kan jeg godt sige ah, skal jeg nu høre den igen? Lars Christiansens straffekast. Jeg kalder ham Lille Lars. <laughs> altså, mens Lars Rasmussen sidder ude på tribunen. Altså... Det, det, det, det, Mener men, du, det, der det, var en anden Lille Lars? Ja, <laughs> men det er jo fordi, at, at jeg laver et ordspil, der hedder, at hvis Lille Lars går her, så bliver han den store, altså sådan en, hvor, hvor et eller andet sted, så kommer jeg jo til at inddrage en anden person omkring Lars, ikke? Jo, jo, jo. Jeg, jeg ved, at han er helt irriteret, når jeg siger det, <laughs> Lars men, men ja, hvor, sådan kommer det bare en gang med dem, jo. Men altså, man kan sige, jo, du, du skriver selvfølgelig nogle ting ned inden kampen men det har så ikke noget at gøre med, hvad du vil sige altså omkring sådan selve spillet, men alle statistikker og alt sådan noget, der har du selvfølgelig samlet, noget, øh, nogle, nogle, ja, du har samlet nogle statistikker, nogle tal på spillerne osv., så, så, så det har du jo med ja. i din forberedelse. Og så er det ellers frit fra leveren derfra. Ja, og der er det jo kun sådan, det er jo at, at få en kamp til at leve så meget, så du ikke skal bruge ret meget af det fordi at statistikker er jo meget sjov at have og specielt hvis øh, Emil Jakobsen har lavet 17 på 17 så, så er det jo fint at blive, at blive bekræftet øh, i det men, men, men, øh, men ellers så, så det der med tal altså det skal man jo passe på ikke? Og, og jeg ved jo i hvert fald jeg har i hvert fald lært så meget det her. man skal virkelig passe på med at begynde at udregne redningsprocenter og tale med målmældene <laughs> du kan se Niklas han nu er det ham der er den sure mand bag skægget der men, men, men det sjove er jo jeg tror faktisk, det var under VM i Ægypten, hvor Niklas stopper, stopper Bent og mig, hvor vi sidder og taler. Og, og, og det der med at bare tage fat i tal, altså er det altid sandheden? Og det, det lærte jeg faktisk noget af den samtale. Det er, jamen så står han med en redningsprocent på 29 for turneringen. Men hvor mange afslutninger kan du se, at målmanden har presset skytten til at skyde på stolpen, eller skyde forbi, det bliver jo ikke registreret. Mm. Ja, og det har jeg jo, hvor mærkeligt den lyder, så har jeg jo egentlig aldrig rigtig tænkt over. Tænkt om det, der er meget let. Altså det er jo bare at sætte streger for, hvor mange redninger der har været. Der er jo en anden situation, det er jo, hvis en spiller hænger på ydersiden og skyder, og målmanden har en god redning, øh, så bliver den jo ikke talt med, hvis der bliver fløjtet et efterfølgende frikast. Så sådan kan du jo, du, altså det er jo, det er jo spillets detaljer, øh, mm. og, og jamen det er jo, jeg, jeg kan faktisk godt forstå, hvis man står ind på den anden side, at man kan blive irriteret over, hvis nogen slynger rundt med nogle tal, som de ikke har styr på. Mm. Det kan jeg godt forstå. Men jeg har aldrig tænkt så meget over det. Nej. <laughs> men der er der nogen, som går vældig meget op i. Men, men, men det går være meget sjovt, der kunne jeg så godt tænke mig at spørge. Når mm. turneringen kører, og jeg ved godt, de siger, at I læser ikke så meget, sådan noget, men alligevel så, så kommer I forbi et medie eller to. Altså Hvis der så kører en debat om et eller andet, Altså, kan noget, som, som, som vi har sagt, kan det godt påvirke dig? Æh, ja. Ja, men det kan det jo godt. Æh, og jeg vil gerne holde fast i, at jeg er blevet langt bedre til ikke øh, at søge det. Men i, i, i verden, som den er i pt., så kan du ikke undgå... Fordi du er på Facebook, og du er på Instagram, og du er på Twitter. Øh, og når du så ruller igennem der, og nødvendigvis ikke søger efter en håndboldnyhed, så er der en eller anden, der har retweetet, eller der er en eller anden, der har kommenteret en artikel. Øh, der er en eller anden, der har gjort et eller andet. Og så kommer du forbi, forbi en overskrift, og så er det det der, okay, det er også lidt nysgerrig. Man er, bliver lidt nysgerrig. Øh, hvor at nu her, der er jeg bare begyndt, øh, jeg har sådan et spil, jeg altid spiller, så hver gang, at jeg lige kommer forbi et eller andet, som måske kan gøre... Fordi jeg ved jo godt, om jeg har stået en god kamp eller en dårlig kamp. Det behøver jeg ikke ikke læse jeres øh, øh, ja, citater omkring. Øh, men så går jeg ind i spillet i stedet for at klikke på artiklen. Øh, <laughs> men tidligere, der gik man jo ind på artiklen. Og mm. så blev man jo lidt bekræftet i, at man havde stået en dårlig kamp. Og så begyndte man at tænke lidt ekstra over det, og så... Øh, jeg ja, tog det ene det andet, og så ligger man måske lidt længere tid om aften og tænker over det. Øh, hvor at det, det tror jeg helt automatisk også kommer jo længere du når i din karriere, jo mere du har opnået, øh, jo mere du har været, ja, været ud for af øh, dårlige øh, eller gode minder, øh, så lærer du også at takle det. Øh, jeg vil sige, jeg ved at jeg bliver blive lidt ligeglad. Øh, og, og forsøger egentlig også oftest og minde mig selv om, at det vigtigste er, hvad min træner siger, hvad min træner tror på, og hvad mine holdkammerater synes og tror. Øh, og så, så har jeg hellere samtalt med min målmandstræner omkring det tekniske, end at øh, jeg skal blive bekræftet et eller andet andet sted fra. Øh, men men så, jeg vil jo sige, jeg vil sige, at jeg kan jo godt følge det der med, fordi vel har vi ikke spillet en kamp, men vi har jo sagt ord til det. Altså jeg... Jeg er faktisk også begyndt at holde mig væk fra Twitter, ikke? specielt øh, i pausen af nogle kampe, jeg kommenterer. Ja, det er jeg også fordi... begyndt på. <laughs> Men det er fordi, du, du, du ved aldrig, hvad, hvad, hvad du møder. Og jeg, jeg kan heller ikke sige... At, altså, jeg, min hjerne bliver også twistet af det. Altså, øh, og der er også mange, der synes, at øh, jeg skulle holde mig langt væk fra den der øh, mikrofon. Men igen, jeg, har også sådan, jeg går ud fra min chef og min chefer, har sat mig der, fordi at de synes, at det er den bedste til. Og hvis de stadig bakker op om det, så kan jeg jo være ligeglad med det andet. Men selvom man har været i det her game i så mange år, så bliver der stadig, jeg bliver der stadig ramt af, hvis jeg læser på Twitter, det var den mest hestlige oplevelse at have dig som kommentator, som jeg eksempelvis gjorde her i sidste uge, da jeg ude og kommentere en fodboldkamp. Jamen, man, skal være, man skal da være et meget mærkeligt menneske, hvis man ikke mm. tager, den med, tager den med ind i seng. Men jo, hvad okay. skal man gøre? Men yeah. hvad Skal man gøre? Skal, skal, skal jeg skrive? Tusind tak! Eller? <laughs> mm. ja, ja, ja, ja. Nej, man kan, altså, man var jo ikke noget ud af at svare i hvert fald. Øhm. Nej, jeg ignorerer det også. Og, ja. Og det er jo det bedste, og så, så på et eller andet tidspunkt glemmer man det jo også, øh, heldigvis. Øh, men jeg tror også, som du siger, alle mennesker er jo lidt bygget til at og tage det lidt personligt, øh, hvis der bliver skrevet noget mod en. Æ, ellers er man godt nok kold og kynisk. Ja. Jeg snakkede med en her i, for, for nogle uger siden i forbindelse med en anden podcast, øh, som, som sagde, at øh, man kan også vende, vende de der ting lidt om, når man bliver kontaktet med de her lidt negative beskeder, til at sige, det er da egentlig også dejligt, at der er nogen, der interesserer sig for mig. <laughs> Og det, øh, det synes jeg faktisk var meget sødt, og, og, og der, det er dejligt, at der er nogen, der har interesse i at blande sig i, i det, og, øh, og det betyder jo også, at der rent faktisk er nogen, der, øh, der bliver følelsesmæssigt påvirket af det, jeg laver. Lad mig sige det sådan, hvis man skal forholde sig til et menneske, der gemmer sig bag øh, et tom mm. profil der, der skriver... altså så, mm. øh, så er der meget, man kan spille sin tid på. Ja, det, det... Altså, hvis, folk står, hvis folk står frem face to face og vil have en faglig diskussion, så er jeg helt med, har jeg lavet en fejl, helt færre, øh, bare hak på mig. Altså, fordi det, det, det, det, det. Og der er ikke nogen, der er fejlfri. Det, det, og bestemt heller ikke jeg, og sådan er det også med Bent. Øh, og det ved vi udmærket godt. Vi laver fejl, og måske også næste gang, vi går på arbejde. Men hvis folk gemmer sig bag et eller andet mm. tapet, og så bare står og, og brækker sig ud over dig, Altså det har jeg ingen respekt for. Nej, det kan jeg heller ikke rigtig tage seriøst. Eller. Jeg vil sige, at jeg bliver også meget forundret over dem, som virkelig giver sig tid til at finde en og begynder at skrive en tekst og så få den sendt. Hvor jeg kan da også godt sidde og se en fodboldkamp med det hold, jeg holder med og tænke, hold kæft, han er dårlig i dag. Men fra det til så at gå ind og finde ham på et eller andet socialt medie, og så skrive til ham, og lige få det skrevet til ham, altså, ja. der vil jeg aldrig komme hen. Der er nogen, der er har der... det som hobby. Altså, det, det er der. Og sådan er det. Ja. Niklas, jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre, er der, en, er der en episode, eller er der noget, du har læst på et tidspunkt, som du som har påvirket så meget, at du måske endda har taget det med på banen. Øh, nu siger du, at det ikke er noget, der måske er sket de seneste par år, men har der været noget tidligere, hvor du, hvor du har kunnet mærke, at den sad virkelig? Mm. Eller når du har fået afviklet det, inden du så skal spille næste kamp? Ja, pff, ja det kan det godt være. Øh, øh, altså 2018... Uh, slutrunden men jeg ikke Som super god for mig uh, hmm. og, og var også nede Ret langt nede uh, Følelsesmæssigt Så der har jeg helt sikkert Også taget det med på banen uh, ja. Men ellers så men jeg ikke rigtigt At, uh, at jeg sådan, som sådan Tog det med på banen uh, hel, ja, Nu er det godt nok Også mange år siden Men dengang Bent Han, uh, han ville sende mig hjem For turnering Der, der men jeg faktisk Heller ikke at at jeg tog det med på banen. Øh, men øh, det er også som om, der sker et eller andet, når man så går på banen. Øh, så har man fokus et helt andet sted. Øh, og jeg, ja, det, det er lidt svært, svært at sige, men, men nej, jeg har ikke en følelse af, at jeg som sådan tager noget med på banen. Øh, for der glemmer jeg utrolig mange ting også. Ja. Øh, ja. Altså jeg glemmer problemer hjemme, jeg glemmer øh, ting og sager, fordi jeg er så fokuseret på på den ting, som, som vi som hold skal skal opnå. Men ja, 2018 var hår, synes jeg. Det var både sådan spille med hår og også det man fik med udefra var var ekstrem mm. Og det kunne vi faktisk godt se. Altså det, det, det var jo altså for et trænet håndboldhold kunne vi jo godt se, at der var der var nogle ting, der ikke var faldet på plads i kommunikationen mellem. Øh, Mellem, nej man kan nærmest sige envejskommunikation ikke, mellem Nikolaj og, og Niklas fordi det, at Nikolaj uh, ramte jo ikke Niklas som uh, Niklas skal rammes for at han, kan, han er bedst og det sad vi jo også og, og, og kommenterede på uh, mm. og, og hvad der, det viser sig jo så også at vi måske ikke var helt skæve i den betragtning fordi det ændrer sig jo i hvert fald fremover der, der kom jo blandt andre en, en Michael Brun ind men igen det er jo også sådan noget med, hvor, man, hvor man kan sige jamen, altså det er jo også fedt at se man ikke altid tager fejl, og også at, øh, at verden så ændrer sig. Øh, fordi det er jo ændrer sig til, til det bedre, tror jeg, for, for alle parter efter det, ikke? Jo jo, vi havde da i hvert fald en, en, jeg tror, det var en rigtig god samtale med ham øh, efter fordi ellers så tror jeg ikke, at jeg havde holdt øh, særlig lang tid på landsholdet efter det. Men lad os prøve at øh, kigge på... Du har fortalt tidligere den her historie med dit pulsur. <går> der skal man tilbage i en af, de, en af udsendelserne for meget lang tid siden, hvor du, hvor du opdager, hvor høj din puls rent faktisk er, imens du til en kamp. Så det er ikke kun dem nede på banen, der sveder. Det gør du faktisk også op, på, op fra tilskuerpladserne. Har du andre sådan øh, røverhistorier eller små anekdoter eller sådan noget, fra nogle af alle de øh, ting, du har været afsted til? Altså, der er jo mange kampe, som, som man, kan, man kan glide igennem. Men, men jeg vil sige, at... Øh altså nu havde jeg ikke noget pulsur på, da, da Danmark spillede den der kvartfinale mod, mod Ægypten i, uh, i januar 2021, men mm. det, det var jo en kamp, der satte rigtig mange tanker i gang med mig, fordi den var så rablende sindssyg, og da, da, da, da det var overstået, der tænkte jeg, nu har du fået det hele, altså nu kan mm. det ikke blive vildere. <laughs> så stopper uh, du. Uh, ja, det er ikke engang løg, altså det, den satte virkelig nogle tanker i gang, mm. uh, men det, det, det gjorde ondt. Altså, jeg kunne næsten ikke fysisk holde det ud. Da Magnus Landin skal kaste straf. der kigger jeg ikke. Normalt så har jeg ingen problemer med det der. Men mm. der gjorde jeg ikke. Jeg havde hele tiden den grimme fornemmelse af, det går, galt, det går galt, det går galt, det går galt, det går galt. Og det havde jeg faktisk allerede inden kampen gik i gang. Altså, det var i Ægypten, og det var dernede, og alt det der. Men du var bare sådan fornemmelsen af, så spillede de angreb på 1 minut og 25, og så frikaster smok. så kunne han trække den rundt og over i det lange hjørne, og jeg tænkte bare, det vil bare ikke lykkes det her, og Danmark mm. kunne næsten ikke score til sidst, og, og så kommer det her straffe, og jeg tænkte, selvfølgelig brænder han den. Altså, og, og det gjorde han så heldigvis ikke, men når man så ser den igen, når altså, man ser det den også? igen. <laughs> Hvad siger du? Får du også kommenteret det? Den her, den brænder han? Nej. Nå, okay. men, men, men, men, men, men du skal til at jinx noget mere, kan jeg høre. Du jinxer ej, men, men, den i 12, og du, du ja. tænker det i 21. <laughs> men, men, men, men, men jeg tror, I kender vi godt fornemmelsen af, at man bare ikke har den gode fornemmelse. Mm. Øh, og, og, og jeg synes bare, der var så mange ting, jeg tænkte, det bliver ikke ved med at gå, det her. Altså, øh, og, og, og det gjorde det jo så. Jeg har faktisk lige set kampen igen. Ja. Øh, du stod ret godt, Niklas. <laughs> ja, tak. <laughs> ja, der, der, altså, og der vil jeg så sige, altså, jeg kan næsten ikke huske, Danmark scorede jo stort set ikke i, i den sidste forlængende spiletid. Jeg tænker, nej. jeg, altså, jeg, jeg vil jo ikke Det gør vi heller ikke. Nej, og jeg, jeg, jeg kan ikke... Jeg, jeg, jeg, altså, for den der magne, altså det strafkast, den kører jo, det er hele dalgårds <laughs> tvivl hele vejen rundt. Ikke? Og, og hvorfor, hvorfor fanden går han frem på Gisselham der? Ikke? Altså, hvor, ja. hvor, der er så mange ting. Havde Danmark vundet den kamp, hvis ikke der havde været video, øh, altså man kunne gå ud og se video? Nej, det havde man ikke havde man vundet. Hvis der havde været 17.000 egyptere i halen, måske heller ikke. Altså, det der, det bliver ikke vildere. Og, øh, altså, det, hvis, der, hvis der kommer en håndboldkamp, der er vildere end den, så håber jeg ikke, jeg skal kommentere den. <laughs> Men havde du puls der? Nej, det havde jeg ikke. Altså, det, den der fra 2009, var, jeg havde lige fået et puls Det var jo Suhulens moderne gang julegave af min morfar, og, og så rendte jeg rundt med det der nede. I, øh, og så, så ved skæbten jo så, at, øh, at den tracker mig på den der kamp mod Serbien, hvor I er bagud med 8, og hvor ja. Lasse Bosen scorer i sidste sekund, og det, det, er, jo det, altså det, det er jo skræmmende tal, altså vi var jo oppe over sådan noget 180, ikke? Uh, og jeg sidder <laughs> altså bare ned. Uh, ja, det er det, vildt nej så vildt. Så ja, ja, det er, jeg ved heller ikke, hvor sundt det er, men, uh, men det tager jeg gerne med. Men, men, men, men, men spørgsmålet er, om man egentlig overhovedet havde puls efter den der egypten kamp Jeg kan huske, det, for mig har det også været den vildeste kamp, jeg nogen sin har set og, og, og jeg jeg, kiggede, jeg måtte også kigge væk øh, flere gange. Tur simpelthen ikke øh, kigge. Og, og øh, for mig er det ikke noget, det bringer heller kigge væk og alle mulige andre ting. Men da kampen bliver fløjtet af. Der, der ligger jeg mig ned på gulvet. Og det har jeg aldrig gjort før efter en holbæk Men sådan faktisk fuldstændig udmattet, fordi det var så øh, det var bare så vildt Egypten-kampen. Øh, altså jeg var, jeg var fuldstændig færdig og skæpten ville så at det trak ud og trak ud og trak ud. Ja og jeg skulle ud i en vogn, som vi havde holdt noget bagved, og kommentere en kamp mere, og jeg når ikke at få noget at spise eller noget, og rører ud og hopper ind. Frankrig og Ungarn. Nå, hvad skete der så med den kamp? De gik også ud for længe spil. <laughs> <Gjorde> det? <laughs> ja, så, så, så det var det ene det med en vild aften. Men, men, men det var også en aften. Altså, det, var, det er faktisk ret nok. Den, den satte gang i nogle tanker, og de havde været luftet for nogle af mine nærmeste, inden slutrunden, hmm. at det måske var ved at være tid. Hmm. Og i sekunderne efter, at Danmark havde vundet der, der skriver min søn til mig, som godt kendt til mine tanker, skriver så, du må aldrig stoppe med det her landshold, skriver han hmm. til mig. <laughs> øh, og den sms har jeg ikke slettet. Men, hmm. øh, men tankerne var strøget inden og jeg vil sige, at da vi, da vi er så heldige at få lov at flyve med hjem med holdet der øh, for den chartered der var det så fjerde gang, at jeg så det F-16-fly komme op på siden. Ja, uh, så sjovt sjov bare. Nej, ja. men, men, men det gjorde jeg ikke. Men, men jeg sad jo og observerede, I var nogen, der havde prøvet det før, og lige bag ved mig, der sad Mathias Gisler, han var helt op og ringen og heller ikke helt ædru, uh, men, men, altså, og det her fly, der kom, ikke og hvor jeg så tænkte, kæft mand, her sidder jeg, gammel tosse, og bare, nu skal jeg til at se noget, jeg har set før, og så nu ligesom, det ligesom om, det sådan to verdener, der, der, der krydser, og så tænkte jeg, du har oplevet alt. Du har prøvet at se alt med det her hold. Var det ikke tid til, at der skulle komme nogle, nogle friske øjne på? Der er en ny mulighed for, at du kan gå, gå en anden vej. Du bliver 50 lige om lidt. Nogen vil måske kalde det en livskrise. Det, det betragter jeg det ikke helt selvsomt. Men det var ligesom der, der bare faldt nogle brækker på plads. Og så er der det andet det også. Bent og jeg har jo også snakket om det der. Bend bliver 70. december. Altså, hvornår skal det stoppe? Hvornår er det det rigtige tidspunkt at stoppe på? Og det tænkte jeg så henover de næste par måneder over, og så, så bliver jeg så et eller andet sted enig med mig selv om, at det var nu. Og det, og det er altså ikke, ikke helt endnu, vel? du har jo lige en enkelt øh, slutrunde tilbage, øh, ja. hos herrene til, til januar her, som så bliver den sidste, øh, i forhold til at komme til at håndbold, fordi du er jo begyndt på den her glidende overgang, hvor du er, er begyndt at komme til at fodbold også, øh, allerede nu, i, øh, i talende stund, hvordan, øh, hvordan har du det så med skiftet? Jamen, det bliver, altså det bliver jo værkeligt, som, som det kommer tættere på, men, men, men, men den der fodboldkommentator har jo altid været inde i mig. Mm. Jeg har været til, jeg har været til, til Elbe fodboldslutrunde og kommenteret dem. Jeg kommenterede Danmark, da der var VM i, i Rusland sidst. Så, så, så den har altid været i mig, men jeg har også altid haft en respekt for dem, som var bedre end mig, øh, og det var Fleming Toft. Og jeg ventede og ventede og ventede, øh, og så stoppede Flemming Toft, og så mistede TV2-rettighederne øh, til topfodbold. Det var i 2014, og vi har ikke rigtig haft noget fodbold siden. Nu har vi fået masser af fodbold ind på hylden igen. Øh, La Liga, Serie A, Europa League og Conference League og landsholdsfodbold vender tilbage igen. Og hvor, gør den det? Det gør den. Så... Nå, fedt. <laughs> Men det er jo også alt andet, altså alt andet landsholdsfodbold Danmark, altså alle de her kampe, der er, så der, der bliver masser af ting. Og der tænkte jeg, jamen øh, så er det nu, fordi at øh, den chance, den, den, den kommer aldrig igen. Og jeg er jo så vanvittig glad for, at, øh, at jeg har fået lov at lave det skifte, fordi jeg elsker stadig at være på TV2, og det har ikke været på taler og, og forlade den arbejdsplads. Men, men, øh, men det, gjorde, det gjorde vanvittigt ondt at skulle tage den der beslutning om at sige øh, farvel til det her, som har fyldt så meget af mit liv. Og øh, og jeg skal være ærlig at sige, at, øh, at det, det fylder stadig meget, jo tættere vi kommer på nu, fordi at det bliver så underligt at begynde at lave den der nedtælling. Ikke? Der, jeg kommenterede noget Golden League her for nylig ikke? op i Norge, og der sad jeg så nærmest og, og klippet tallene af, og tænkte, så er der måske kun 12 kampe tilbage, så er der 9, og, og jamen, når vi når hen sidste i januar, så, så er det jo slut. Og øh, det er det så for denne gang. Fordi jeg vil gerne sige, at jeg siger ikke det for altid. Fordi at du ved ikke, noget som helst i den her verden, og rettighederne kan skifte, og der kan ske alt muligt. Og jeg er ikke, jeg er ikke træt af håndbold. Jeg holder enormt meget af håndbold. Så hvem ved, altså, det kan være, at, det, at jeg en dag vender tilbage. Men lige nu, der føler jeg bare, at det, det, var, det var det rigtige. Og, og så er det sådan også den der drøm om, at kunne prøve at sige stop, mens man er tæt på at, at, at være på toppen. Altså jeg ville jo være rigtig, rigtig ked af det, hvis jeg skulle blive sat, sat af. Og det må vel et eller andet sted være ligesom at, at være spiller. Altså, hvornår er det egentlig slut? Mm. Det ved man jo ikke rigtigt. Nej. Men hvad så hvad med altså, de hjemlige ligakampe? Kan du blive lejet ud til at kommentere dem, eller er det fuldstændig stop med alt, der hedder håndbold? Det er fuldstændig Altså Jeg skal ikke sige, at der kan opstå en situation med sygdomme osv., men, men, men det der ligesom er, det, er jo, at, at det kræver også ekstrem mange ressourcer at følge med. Mm. Og Hvis man skal være, altså have en form for respekt, altså, hvis jeg skal have overskud til at bare holde en lille smule øje med, hvordan det går dig nede i kiel, Jamen, så skal jeg jo ikke sidde også og holde øje med, hvordan det går Real Sociedad og Barcelona i fodbold, altså så bliver det lige pludselig vildt uoverskueligt. Mm, ja. så, så, så et eller andet sted for, for krop og sjæl, så, så er man nødt til at lave det kort, det fordi det, det kræver faktisk ret meget at, at, at følge med for bare mm. at have, have formen, han har sagt til at gå ind til en kommentatoropgave. Ved, ved vi noget om, hvem der så skal tage over? Er det en statshemmelighed, eller er det noget, der I ikke er fundet ud af endnu? I skal jo som sagt stadigvæk kommentere januar 2022. Øh, er, der, altså, er det også Bent, der, der træder ned fra, øh, fra tronen, øh, eller, øh, eller er det ikke besluttet endnu? På siden øh, har vi jo allerede sagt stop. Der bliver det Jonas Nyhøj og Peter Brun Jørgensen, der skal stadigvæk kommentere nu. Altså Bent mm. stopper som kommentator der og skal over i studiet hvad der sker på herresiden, det er ikke besluttet endnu, fordi øh, der er jo faktisk forholdsvis god tid til, ja. at øh, altså, vi er der jo indtil januar og stopper, så er der jo et år til den næste slutrunde, ja, så er der nogle testkampe mm. og så videre, som man selvfølgelig også skal, skal, skal have respekt for, men, men jeg tror ikke sådan, altså ledelsen har ikke sådan haft, haft travlt øh, om, øh, om, omkring det, øh, og jeg tror at de vil tænke sig, sig rigtig meget om, hvad, hvad, hvad de gør, men øh, jeg er ret sikker på, at de nok skal finde en, der der Men øh, vi skal i hvert fald sige tak for rigtig mange gode år, og som jeg, som jeg sagde i starten af udsendelsen, så er det bare stemme med håndbold, for mig i hvert fald, fordi det har været den her periode, hvor du også har været med, Niklas, jo, som jeg også har fulgt mest intens øh, jamen, siden, siden de her øh, 8-9 stykker, og der har det jo bare været din Stemme-TK, og selvfølgelig også Bent Nygård som har, øh, har været med til på de her følelsesmæssige rejser, som jeg har oplevet. Og så ved jeg ikke, hvordan du har haft det, Niklas, fordi dit forhold til Thomas, det er jo anderledes, fordi du hører det jo ikke. <laughs> Nej, og øh, jeg havde lige en enkel eller to slutrund, inden øh, jeg selv kom med, øh, ja. så... Og så hører man jo de der forskellige klip Jeg har da også hørt uh, me, girl, han, sø, <laughs> øhm, Efterhånden et par gange Så jo, for mig er det jo også stemme øh, Sammen med Bent Og det mm. har det jo også været Når jeg har, har set en ligekamp øh, I Danmark øh, Når de har sendt A-holdet afsted Så, så det, vil, det vil jo også mm. være, være Stemme for mig I, i dansk håndbold. Så jeg vil også bare gerne sige Tusind tak fordi du vil stille op men det, det var så lidt, og det bliver, det bliver jo et mærkeligt øh, farvel også, det der, fordi noget af det, som, som man jo selvfølgelig ikke ved, øh, i mand og kvinde, det, det er jo også, at, altså, den, kan man sige, oplevelse, der er, at, at være til en slutrunde sammen. Altså, vi er pressen på den ene side, og I er spillerne på den anden side, men det er jo ikke altid, at det bare er, hvordan gik det så i dag. Altså, en gang imellem kan man jo også godt stoppe op og føre en samtale om alt muligt andet i livet og der er det her herlandshold bare en speciel størrelse, fordi det er bare gennemgående nogle rigtig, rigtig gode fyre og de er godt opdraget øh, af en kultur på det hold det er, at, øh, at man giver noget af sig selv og øh, det får man ikke alle steder i sportens verden i dag så det synes jeg også et eller andet sted at, øh, at I kan være en smule stolte af på, øh, på det hold øh, Niklas, du anfører for det ja, det er jeg øh, glad for at høre i skulle ikke i nogle gode gutter? <laughs> <laughs> det synes jeg bare, vi skal lade være de sidste ord. Thomas, tusind tak, fordi du vil være med. Og vi høres jo heldigvis ved til, øh, til januar. Og så Niklas, du må forestille dig, hvordan øh, det er nede fra banen dernede. Jamen, vi ses jo, kan jeg så heldigvis sige. Det gør vi. <laughs> Det her, det var altså andet og sidste afsnit med Thomas Christensen. Tusind tak igen, Thomas, fordi du ville stille op og fortælle dine gode historier. Der blev lånt et lille klip til det afsnit fra TV2. Det krediteres dig hermed for. Det var der, hvor Nygaard og Thomas Christensen altså gik helt amok i kommentatorboksen. Her på torsdag, der starter EM i håndbold. Der sender vi et afsnit med Mikkel Hansen. Det er det første af to. Undervejs i sluttigheden kommer der også afsnit med Mads Menser der kommer afsnit med Nikolaj Jakobsen og så skal vi også høre lidt fra Henrik Mølgaard og Niklas Landin. Vi glæder os rigtig meget, til vi lyttes ved.